«Стривайте!» Невдоволено мовила радниця. «Стривайте, Крейслери!» Ваш улюблений конник за своїм звичаєм знов стає дибки. Між іншим, я зразу відчула, що у вас не все гаразд, і тепер страшенно хочу дізнатися, яка прикра подія змусила вас чимдуж тікати з резиденції великого герцога. Бо всі обставини вашої появи у Зігарцфордському парку свідчать саме про втечу. А я, спокійно сказав Крейслер, твердо дивлячись у вічі радниці. А я можу запевнити вас, що та прикра подія, яка вигнала мене з резиденції, не залежала ні від яких зовнішніх обставин. Я сам спричинився до неї. Якраз та тривога, що про неї я вам. Розповідав, може, більше і поважніше, ніж годилося б, опанувало мене душі як будь-коли, і я не міг довше лишатися там. Ви знаєте, як я радів, коли отримав місце капельмейстра у великого герцога. Я, дурень, гадав, що на цій посаді житиму тільки мистецтвом, і це цілком заспокоїть мене. Переможе демона в моїх грудях. Але навіть уже з того, що я встиг вам розповісти про своє виховання при дворі великого герцога, ви, шановна, зрозумієте, як тяжко я помилявся. Не змушуйте мене змальовувати, як непристойне загравання зі святим мистецтвом, до якого і я, мимоволі, став причетний, як дурість бездушних шарлатанів. Ницих, дилетантів, безглуздими тушня цього світу, заселеного маріонетками, все більше і більше відкривали мені очі на жалюгідну нікчемність мого існування. Одного ранку мене покликали на прийом до великого герцога, де я повинен був дізнатися, які обов'язки накладають на мене під час урочистостей, що мали відбутися через кілька днів. Під час нашої з герцогом розмови був присутній, як звичайно, церемонімейстер, що висипав на мене цілу купу безглуздих, позбавлених будь-якого смаку вказівок, які мені належало виконати. Особливої ж ваги він не давав прологові, який сам і скомпонував. Він вважав, що той пролог стане вершиною театрального свята і вимагав, щоб я поклав його на музику.